спостерігаючи, як зоряна дістає зі скрині, що стояла в кутку біля ложа, чисту білу сорочку довжиною до п'ят, відгукнулась Лана. Я ніколи не впала по річку, лише тому, що обходила всі водойоми десятою дорогою. Я була мрійницею, маленькою фантазеркою, дуже замкненою у собі, і мама весь час турбувалась, чи не задумує я якусь каверзу. А потім я виросла і... І стругнула таку каверзу, що мамі не снилося. Боже, якщо не хочеш допомогти мені вибратися звідси, то краще залиш у спокої зі своїми коментарями. Подивись ліпше, може десь іде футбольний матч. А що тобі тут не подобається? Так уже хочеться звідси вибратись. Лана зблідла і обірвала мову. Зоря дивилась на неї з тривогою. «Господи, ти ж не збираєшся лишити мене тут назавжди?» «Чи збирайся? «Та ні, я просто так спитався». «А потім ви виросли, і що?» «Стала дуже моторною, зовсім не такою, як була в дитинстві», зізнала Слана, розводячи руки, щоб Зоряна без зусиль могла зняти з неї запаску. «Її вінець – широкий срібний обруч, з п'ятьма крихітними круглими підвісками, що спадали на чоло, і двома крупними, що майже повністю закривали вушка, вже лежав на столі. І Лані залишилося тільки чудуватися тому, звідки він взагалі взявся на її голові, а також тому, як вправно зняла його зоряна. Як це виявляється, приємно, коли хтось опікується тобою, нянчиться з тобою, і навіть якщо це робиться, як то кажуть, за службовим обов'язком все одно приємно. Тільки не знаю, чи зраділа цьому мама. Знаєш, знаєш, нічого вона не зраділа. Навпаки, жахнулася. Ось так, спритно одним рухом, натягнувши на лану сорочку, промовила Зоряна. А тепер лягайте і спробуйте заснути. Я підніму вас, коли скажете. За дві години. Ні. «За дві з половиною». «Добре, пані, я можу йти?» «Можеш, тільки я не пані, мене звуть Лана». Пригадавши свою суперечку зі Світозаром, повне ім'я вона вирішила не називати. Зоря, не тримаючи в руках її одежу, сміхнулась і кивнула. «Я це запам'ятаю». Світлана поклала голову на згорнуте рядно, що правило їй за подушку. Подумала, що, мабуть, не зможе спати на цих шкурах. Її ложе, на відміну від ліжка короля, було закидане не вовчими, а лисичими шкурами. Заснула в ту ж мить, як столила повіки. Прокинулась Лана від того, що в кімнаті кублились, згущалися сутінки, а в них над нею стояли дві тіні. Обурена, що її так і не розбудили, Лана хотіла озватися та одна стін стіней голосом радника зауважила. Королю дійсно стало краще, набагато. Жар спав, і дихати легше. А друга, котра була зоряною, відказала на те. Ця жінка послана нам світлом. Можливо, хто зна. Ви сумніваєтеся в ній, мій пане? Я намагаюся захистити володаря тільки усього. Вона не завдасть йому шкоди, я за цим простежу. Зоряно, бажаєте ще чогось, мій пане? Так, голос Романа в розмовах із Ланою, в'язкий і сердитий. Тепер звучав іскристо, мов срібло натерте якісним оксимитом. Бажаю знати, чому ти не прийшла до мене у вежу вчора. Я чекав тебе всю ніч. Я не прийду, мій пане. У відповіді Зоряни Лані почувся жаль. Я вже казала вам. Чому? Все я вам теж казала. Ти не переконала мене, зухвала утікачко? Вода і олія не змішуються. Маленька, вимовив радник з такою тугою, що Лана, зануривши обличчя в Лисяче хутро, ледь не задихнулась від несподіваного відкриття. В цього опенька схожа є душа. Не кажи мені цього, бо я в таке не вірю. Я не бавитися з тобою зібрався, я кохаю тебе. Я світлом готовий присягнути, що хочу тебе за дружину. Скажи мені так, і на ранній зорі я принесу клятву перед радою старішин. У мене донька. Я стану їй батьком. Мій пане, навіщо це вам? Лана обережно повернула голову і відкрила очі з такою повільністю, ніби боялась, що шелест твій викаже її з головою. «Ти не любиш мене, Зоряно?» Відступивши на крок, гірко спитав Роман і сам собі відповів. «Я бачу, не любиш. Я не такий, як усі тут. Я не сягаю неба, не гарний і не молодий. Я розумію. Усе, що в мене є, це змучене серце. В будь-якому разі воно твоє. Якщо придумаєш, дай знати». «Ні», – скрикнула Зоряна, побачивши, що Роман прямо до дверей. «Ні, не в цьому річ. Це не тому, що я не люблю вас. Це... А ти мене любиш?» В кімнаті запанувала тиша. Лана, звісно, цього не бачила, але готова була дати руку на відсіч, що Зоряна зараз дивиться в підлогу і закусує губу, щоб не заплакати. «Так», – нарешті видихнула дівча. «Я вас кохаю. І все одно поби мене грім, якщо я вас розумію». У нашому місті сила селенне юних і свіжих дівчат. А ти, стара та тухла, хотіла вигукнути Світлана. Та на щастя не встигла, бо цим неодмінно усе б зіпсувала. А тим часом Зоряна торочила своє. Будь-яка рада віддасться за вас. Леж дайте знак, від них відбою не буде. То родовиті панни, а я покоївка, донька селянки, сіруки в мозолях. І я... Послухай, судячи по звуку по тому, як рухались контури тіней, Роман, ставши до в притул, цілував їй долоні. Мені байдуже, хто тебе народив? А тебе це, здається, хвилює. Невже ти соромишся матері, дівчино? А руки твої прекрасні, такі, якими не стануть ніколи виплакані долоньки вельможних панянок. А знаєш чому? Бо ці руки... Перуть і прасують, шиють і готують, Дбають про мене, володаря, про весь двір. Я пам'ятаю мить, коли вперше побачив тебе. Ти принесла мені вина».